Salmul 203, către prea Sfântă Treime pentru binecuvântare. Aleluia, slavă-ți e prea Sfântă Treime, fiindcă ochiul tău pe noi ca pe Avram ne-a cercetat și ne-a vediat. Aleluia, slavă-ți e prea Sfântă Treime, fiindcă să-ți slujim, ca pe Avram ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă-ți e prea Sfântă Treime, fiindcă din iubire, calea în Dumnezeirii, în Duh ne-ai dăruit. Și pe ea ne-ai îndrumat. Aleluia, slavă pe e prea trăime, fiindcă jertfele și prin noastre le-ai primit, le-ai gustat și te-ai bucurat. Aleluia, slavă-ți e prea sfântă trăime, fiindcă prin Fiul cel iubit, legământul Noului Testament ai așezat. Aleluia, slavă-ți e prea sfântă trăime, fiindcă în sufletul nostru uscat și secat, pentru noi buna vestire îngerul tău a strigat. Aleluia, slavă-ți e prea trăime, Fiindcă prin fiul cel iubit iertare și binecuvântare ne-ai dat. Aleluia, slavă-ți e prea sfântă trăime, fiindcă neamul nostru, capelot din lumea păcatului, prin fiul l a iertat și l a ridicat. Aleluia, slavă-ți e prea sfântă trăime, fiindcă în fântâna ceasea ca inimi noastre, misteria legii iubirii a adunat. Aleluia, slavă-ți e sfântă trăime fiindcă pe muntele tău, la față n-ai schimbat și prin poarta iubirii am intrat.